Гідний евр і зефір, Противійний народжений ясним небом Борей і нот, Полуденний вже хвиль назганяли. Серце й коліна тоді одісеєві враз затремтіли, повен тривоги озвався До свого він одважного духа. Ох і нещасний же я, І що тепер буде зі мною? Дуже боюсь, що правду богиня мені віщувала, як говорила, що перше, ніж рідного краю дістатись, в морі біди натерплюся. Усе це збувається нині, скільки бо хмар назганявши безкраю вповнивними небо, Зевс і море розбурхав, глибокий, вітрів усіх буйні, подуви враз розбудив. Це, напевно, моя вже загибель. Втроє і вчетверо ви, щасливіші, Данаї, що смертю на рівнині полягли біля трої, в догоду Атрідам. Краще б убили й мене, і долю свою я прийняв би в день той, коли незліченні троянці мене закидали мідними списами біля убитого сина Пелея. Щестю мене поховали б, і славу я мав би Вахеїв. Нині ж печальною смертю загинуть мені доведеться. Щойно він вимовив це, і з шумом страшним величезна хвиля з гори налетіла на плід і у вир закрутила. Сам він далеко від плоту упав, і стерно із ослаблих випустив рук У жахливій завій вітрів протилежних Переламало якраз посередині щоглу високу. Рею з вітрилом зірвало І далеко закинуло в море. Сам, захлинаючись, Довго тримавсь він проте під водою. Вирнуть швидко хвиля, Велика йому заважала, і одяг обтяжував той, що дала богосвітла Каліпсо. Зрештою вирнув він, плюючись, безустанно водою, гірко-солоною, що з голови його звільна струмила. Змучений тяжко проплід свій, розбитий, проте не забув він, кинувся в хвилю за ним, і швидко його, наздогнавши, Сів посередині саме, уникнувши смерті близької. Хвиляй туди і й сюди той плід течією носила, Наче північний борей восени по рівнині ганяє В сохлі терний будяки, що разом сплились колючками, Так і вітри над морською пучиною плід той носили, то його нот перекине, борею, щоб гнав кудись далі, то його евр віддає, зефірові знов на поталу. Кадма дочка Левкотея узріла його струнконога. Смертна раніж називалась Іно і говорила по-людськи, нині ж в глибинах морських вона божиські почисті має. Зглянувшись на Додісеєм, що так бідував серед моря, мов би та чайка злетіла, вона над простором безкраєм, сіла з ним поруч на плід і так почала говорити. «Бідний, чого ж, Посейдон, землі потрясатель страшенно, так розлютився, що стільки оце надіслав тобі лиха?» «Та не погубить тебе». Хоч і дуже того він бажає. От що тепер ти зроби? Не здайся, бо ти нерозумним. Скинь усю одіж із себе І віддай тоді пліт свій по хвилях вітру носити, А сам, гребучи руками уперто, В землю феаків пливи, Де судилось тобі врятуватись. На! Розгорни під своїми грудьми цю намітку нетлінну, з нею ні злої біди, ні загибелі ти вже не бійся. Тільки коли суходолу руками своїми торкнешся, зразу ж зніми цю намітку і в море закинь винно темне, далі від суші, а сам повернися та йди собі прямо.